omdat die grootheere van die wereld ook moet sterwe, hy uitersnoodlotige einaardigheid van die lewe, en hulle nog altyd geen versekering daarteen kon uitneem nie, omdat hulle dit met al hulle politiek en diplomatie nog nie so ver gebring het nie, moest ons ministerom ten slotte ook gereed maak, om die tydelike met die eeuwige te verwissel. Sterwe is vir sulke mense evenwel die mees onaangename verskynsel ter wereld, maar daar bekommer die virgengel hom maar weinig. Die een by wie die geeikte maat vol aantref, neem hy sonder genade of verskoning saam. Ons minister, een man wat hier amal hoog gewaardeer was, vanweer sy wereldse wysheid word op tamelike hoë leeftijd op die siekbed gewerp, dier een die jeugkoos, wat om ‘n halwe maand volter, en wel des te erger, na maat hy meer medicijne inneem, om een einde aan die kwaal te maak. Tegen die einde begin hy erg misnoog te word en dreig hy die artse met arrestasie as hy hom nie spoedig wil of kon genees nie. Maar in plaas daarvan om sy dreiging uit te voer, sak hy op die 16e dag van sy siekte weg in die bewusteloosheid, Waaruit hy te op hierdie wereld nie meer sy ontwak nie. Afgeseen van ’n uur vlak voor sy einde, in lief uur maak hy nog een kort testament op wat om te reel wat met sy enorme besit moet gebeur waarby die armes, soos meestal by sylke mense, echter maar baie karig bedeel word, want wat is ’n paar duisend gulde in vergelyking met verskye miljoene? So word daar ook vir die vorm een skenking gedoen aan die kerk, maar nie uit een of ander blinde geloof nie, want geloof het so iemand maar selde of glad nie, en alles wat hy doen is politiek, maar slechts soos gesê, omdat die politiek gebruik so iets vereis. Na hierdie laaste wilsbeskikking sink hy terug op sy bed en was dood sonder om eers te gebeeg of gekommunikeer het, waarin hy vir homself toch geen waarde geëg het nie. Daarmee was dit vir hom, vir hierdie wereld dan ook verewig afgeloop. Daarom sal ons ook nie langer by sy lyk stilstaan nie, maar ons dadelijk na die ander kant begewe en kyk hoe hierdie buitengewone, trotse, aristokratiese man daar een gezicht op sit. Kyk, hier is ons al en ons man staan al in sy volledige staatsieklede voor ons en voor vier engelgeeste, maar hy sien slechts die laatste is. Die plek reik precies soos sy ministerkamer, waar hy van plan is om nog baie belangrike dinge te reel en in orde te bring. Hy sien nou die vier persoene in sy geheime werkkamer en kan om nauweliks van ergernis beheersen vanweer die verskrikkelike brutaliteit van hierdie vier indringers, soos hy ding. Hy spring op en gryp die klok en wil het lei, maar die klok gee geen geleid nie. Verraad, hoog verraad, roep hy leidkeels. Hoe kom jylle elendige booswichte in hierdie kamer, wat slechts vir my toegankelijk is? Waar die grootste staatsgeheime behandel en bewaar word? Weet jylle, dat die doodstraf vir so hoog staan? Wie van jylle die klok onklaar gemaakt, so dat dit nou op die... Beslissende oomlik, geen geluid geen nie. Beken dit booswichte, wie van jylle was die bel amal? Die eerste engel sê, Luister geduldig en baie aandachtig, na wat ek jou nou sal meedeel. Ek ken die voorskrifte waar volgens niemand behalwe die koning hierdie kamer mag bedreen nie. As jy jou nog op die wereld sou gewees het, sou jy, sou jy ons ook nie op hierdie plek gesien het nie. Maar kyk, Jy het nou wat jou lichaam aan betref gesterwe en is nou in die geesteswereld waar maar een Heer is terwyl alle ander geeste broeders is, goeie en slecht en nou gelang hulle goed of wel slecht op die aarde gehandel het. Daarhalve het ons ook van die Heer die reg om elke na die uit liefde te besoek, om ons dienste aan om te bied as hy, soos jy, nog toegankelijk is vir ons." Daaruit bestaan dan ook die opdrag wat vir ons namens die enigste Heer ten behoeve van jou uitvoer dat ons dit aan jou moet meedeel en jou tevens onthul dat hier en hierdie eeuwige wereld aan elke wereldse eer en posiesie hy einde vir jou gekom het en eveneens aan alle politiek. Die vertrek Jou kleding en al hierdie vermeende belangrike staatspapiere is slechts bedrog en een product van jou fantasie, wat nog uiter sterk op hierdie wereld gerig is. Dit sal verdwijn so draai jy ons volg. As jy ons volg, sal jy een makkelike weg na die ware, eeuwige levensreik hee, waar ongekende salighede bestaan. As jy ons echter nie volg nie, sal jy dit baie moeilik hee om die levensreik van jouw te bereik. Want kyk, Op die wereld was jy weliswaard dier Yahweh sy toelating een groot man en het jy groot mag verkry. Maar dier hierdie mag is die Heersig baie sterk in jou gewek en dit het jou tot baie dinge gebring wat nie in die godelike orde gewortel is nie. Tevens het die wereldse mag as Heersig jou ook die geloof in die Heer ontneem en veelvuldig ook die liefde tot jou naaste en het jou so volledig ongeskik gemaakt vir die reik van Yahweh. Maar kyk, Die Heer weet wat se zwaar las jy gedraaid en hy het groot erbarang met jou. Daarom het hy ons na jou toe gestuur so dat jy gered sal word en nie ten gronde sal gaan dier die groot wereldse las wat jy nog met jou saamgebring het nie. Dink hierby nie aan die oordeel nie, want in die reik van vrijheid van die gees bestaan daar geen oordeel en geen rechte nie, behalwe die eie vrye wil van elke mens. Dink ook nie aan die hel, Dit is nergens balwe in elke mens self, as hy dit in hom self, die die kwaad wat in hom is, self skiep. Dink echter ook nie aan die jimmel as beloning wat in die vooruitse gestel is vir goeie werke nie, maar laat die woord van die Heer jou wil wees. Soek slechts vir hom. As jy hom het, het jy alle jimmel en jou mag is dan uit die liefde en dit is ‘n baie ander mag as wat jy gehad het op die wereld, op grond van jou wereldse weisheid en hoe positie. Nou weet jy alles, doen wat jou vrye wil toelaat in die naam van die Heer, omein. Die minister sê, werkelijk, jylle woorde is weis en waarborg my dat het alles is, soos wat jylle my nou meegedeel het. Ook is het nou heeltemaal duidelik dat ek lichamelig gester wei. Maar die een sekere joordse leraar, wat die enige jawe en jyre sou wees, die begryp ek nie. Wat is dan die vader en die heilige gees? Sien, dit klop nie met die eie leer van Yahshua, wat toch die eerste was, wat oor die een godelike eenheid geleer het. Vergewe my dus dat ek jylle nie so vinnig kan volg, as wat jylle wens nie, ten sy jylle my vinnig daarvan kan oortuig. Die engel sê, Broeder, dit gaan nie so vinnig as wat jy dink nie. Trek eers jou staatsie klede uit, en trek ander klere van deemoed, en volledige selverloening aan. Dan sal jy baie vinnig volkome oortuig raak, van wat jou nou nog onbevatlik toeskyn. Die minister antwoord, Goed dan, neem my saam, en bring my onder die skaaf, sorgvul, bring my onder en skaaf zorgvuldig, al die wereldse van my siel af. Dan sal wel blyk, hoeveel jylle uitsprake waard is. Nou kom die drie ander engele nader, trek die man sy staatsie klede uit, en trek hom in plaas daarvan, as asgrys, erg verslete, en tamelijk grillerige klede aan. En die tweede Engels sê vir hom, nou het jy die kleed van deemoed aangetrek, dit is echter slechts nog nie, die, nog nie voldoende nie, jy moet ook met derdaad deemoedig wees, daarom volg ons. Die man volg hulle en kyk, hulle kom by een boerderij aan en daar sê hulle vir hom, kyk, hier woon een baarsman wat grootker is varkheid, by hom moet jy in dienst reë en met alles tevrede wees wat hy jou ook al as beloning sal geën. En as hy hard en onrechtvaardig teen oor jou is, verdra dan alles met geduld en verskaf jou slegs reg in die genade en herbarming van die Heer. As hy jou slaan, slaan dan nie terug nie, maar keer soos een slaaf jou reg na omtoe, soos wat jy dikw dikwils op aarde gesien het. Hoe op grond van een militaire ondergeskiktheid die arme soldaat ge jou wil loos, op die bank moes gaan lee, en die harde, dikwels, baie onrechtvaardige straf moes deurgaan. As jy dit alles met die korekte geduld verdraaid, sal een beter lot jou ten deel val. Daarop sê die man, ek dank jou hartlik vir hierdie leiding, gee my maar my staatsie en die vorm terug, betreers, ek sal wel een weg vir my self baan, kyk net na die voorde wat ek aan het, van iemand soos ek, Uit die geslag van minstens 20 aardelike voorouwers wil jylle so maar een varkoppasser maak. Oe as ek nog op aarde was, sou ek jylle so laat boete daarvoor, dat jylle jylle nog lank sou byblij. Dat het jylle lank nog sou byblij. Hierdie valbonde gee jylle ook nog uit, as boodskappers van Yahweh. Nee, wacht, hierdie optrede as boodskappers van Yahweh, sal jylle nog dier te staan kom. Kyk, die engele gee hom weer sy kleding terug en sê, soos jy wil, daar is jou aardse kleding. As jy nie die weg van die lewe wil gaan nie, gaan dan jou eie weg. Ons diens by jou is nou ten einde. Kyk nou in wat er water hierdie man hom begewe. Daarin sal hy lang moet swem, voordat hy die weg van die verloore seen terug na die vader sal bereik. Laat elkien hom dis behoed tegen die heersig, want dit het, het steeds die gevolge. Die volgende keer een ander voorbeeld.